Sverigedemokraternas rött på 88 MHz Det här programmet sänds första gången lördagen den 3 oktober klockan 14.00 med repriser följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 8 oktober klockan 20.30 Vi som sitter i studion idag är Arnold Boström och David Bergqvist Jag tänkte att vi skulle börja med lite siffror. Jag har själv ännu inte lyckats komma åt de slutliga resultaten på församlingsnivå. Men de mest intressanta ska jag försöka få fram till kommande program. I de preliminära resultaten för valen till stiftfullmäktig i Stockholms stift finner man att i 10 av de 12 valkretsarna fick vi antingen strax över 2% till strax under 3%. I en så nådde vi inte riktigt upp till 2%. Och bästa resultatet uppnåddes i Huddinge-Bordkyrka-kontrakt med 4,4 procent. Även i de länskommuner som tillhör Uppsala stift, nämligen Nortelje, Sigtun och Upplandsbro, verkar det som vi hamnat mellan 2 och 3 procent. Och det gäller också de länskommuner som tillhör Strängnäs stift, nämligen Nykvarn, Salen, Södertälje och Grödingeförsavning och Bordkyrka. I Stockholms Stift så nådde vi 2,6% och det kan vi jämföra med 1,8% 2005 och 1,2% 2001. Antalet mandat som ökade från ett mandat 2001 till två mandat 2005. Men trots att vi ökade nära 1% från 2005 så fattas det fortfarande några underröster för ett tredje mandat. Mm. Där ser man Ja, på församlingsnivå så fick vi redan 2001 ett mandat i Sankt Mikaels församling i Huddinge kommun. Vi behöll det 2005 och nu tog vi ytterligare ett. Arne Boström kommer nu in på sin tredje period och Lars Johansson han i Ordinarie. Han tidigare varit ersättare under de båda tidigare perioderna. Röstandelen här i Sankt Mikaels församling det var 2001 4%, 4,0 närmare bestämt. 2005 så var det 5,3 procent och i år så blev det 6,6 procent. Och det kan noteras att vid det här församlingsvalet fick fler röster än Miljöpartiets, Centerns och Vänsterpartiets kyrkavalsgrupper. Och blev även större än gruppen POSK, så oberoende i Svenska kyrkan. Samt de ytterligare fem från partipolitiken fristående grupperna. När det gäller övriga alliansförsamlingsval... Där vi ställde upp så blev vi utan mandat. Det var i Färingsförsamling där vi kom över 3% med 3,1%. Sen var det och i och Evaxonsförsamling. av de nådde vi upp i 3%. I det här sammanhanget så ska jag också upprepa vad ni båda David tog upp mm. förra programmet. Nämligen att i Farsta Församling så fick vi ett mandat och 4,6%. Och det är Dan Karelius som tar den platsen. Mm. Ja David, det har kommit en mm. intressant opinionsundersökning nu som... Ja absolut, från äh, mm. Century Research. Eh, och vi har ju skrivit om det här på stk hemsida också. det står så här då att en eh, ny, ny rekordnotering för Sverigedemokraterna. 5,9% i opinionsundersökning. Sverigedemokraterna elhåller 5,9% i septembermätningen från Century Research. Och når därmed sitt högsta resultat någonsin i en opinionsundersökning. Sverigedemokraterna går framåt med 0,9 procentenheter i septembermätningen, från Century Research och erhåller rekordhöga 5,9 procent av väljarstödet. 5,6 procent i telefonintervjuerna och 6,4 procent i webbintervjuerna. Sverigedemokraterna är i samma undersökning större än Centerpartiet som fick då 5,5 procent och Kristdemokraterna fick 3,7 procent. Och Vänsterpartiet som fick 5,4 procent. Samt i stort sett jämstora med Folkpartiet som erhåller 6,0 Och detta innebär att Sverigedemokraterna nu är Sveriges femte största parti. Med 5,9 av väljarstödet skulle Sverigedemokraterna erhålla 22 mandat. Och en roll mellan de båda blocken. Sett till antal mandat skulle Sverigedemokraterna vara... Riksdagens fjärde största parti tillsammans med Folkpartiet, som också skulle erhålla 22 mandat om det vore var i Det är mycket glädjande siffror. Detta visar att vår målsättning om att bli Sveriges tredje eller fjärde största parti i valet nästa år är fullt realistisk, säger partiledare Imo Åkesson i en kommentar till SD -Kryren. Arve Östgard från Century Research kommenterar i sin tur sin resultatet på följande vis. Det är inget tvivel om att Sverigedemokraterna går framåt i opinionsundersökningarna, vilket är gjort sedan vi inledde våra mätningar. Framförallt nu när vi kombinerar telefonintervjuer med webbintervjuer. Att Sverigedemokraterna är starkare i webbundersökningarna förklarar Arve Östgard med att många är rädda för att erkänna att det stödjer partiet. Att Sverigedemokraterna är generellt sett starkare på webben beror på att många är rädda för att öppet erkänna att det stödjer Sverigedemokraterna. Underlaget blir dessutom bredare när vi kombinerar telefonintervjuer med intervjuer på webben. Arve Östgard påpekar dessutom att Century Research var det opinionsinstitut som i mätningarna inför det nyligen avslutade norska valet låg närmast det faktiska valresultatet samt att Center Research är den största producenten av politiska mätningar i Skandinavien och att man levererar till en rad olika partier i Skandinavien. Och totalt så har då 2889 personer intervjuats mellan den 14 och 28 september. Och 1888 personer på telefon och 1001 personer på webben. Och vi har även Uh, samtliga partiers uh, valresultat här också. Ja, vi, vi kan väl ta det. Först ska jag bara kommentera att mm. det är nästan 3000 personer som intervjuas och det mm. är ju ganska så mycket för den här typen av undersökningar. Ja, precis. Och som sagt, Centure Research uh, var ju det som i norska valutlag närmast det faktiska valresultatet. Ja, jag vet att det här var ju ett väldigt bra resultat för oss och det kanske inte publiceras på så många ställen. Nej, precis. Så, så därför kan det vara värt att ta de övriga partierna sin helhet Socialdemokraterna har bästa siffran 34,0. Moderaterna 28,9. Miljöpartiet 8,4. Därefter har vi Folkpartiet 6,0. Och sen kommer Sverigedemokraterna 5,9. Sen Centerpartiet 5,5. Vänsterpartiet 5,4. Och kristdemokraterna under en 3,7. Övriga partier får tillsammans 2,4 procent. Mm. Det var ju en mycket eh, uppmuntrande läsning här David. Precis. Och jag blev faktiskt så ivrig att få ut de här nya opinionssiffrorna så jag måste återkomma till kyrkovalet. Mm. Mm. Det är nämligen så att det påstås ju att det här var en stor satsning på kyrkovalet från vår sida. Ja, precis. Men eh, så var det ju inte tyvärr. Mm. Och det visar ju de siffrorna som jag Tänkte läsa upp här på utdelat material I eh, vårt län eh, Jag kan väl säga Som sammanfattning då, innan jag tar dem Att resultatet av kyrkovalet Blev bättre än att befarat i värsta scenario Men det var inte så bra Som jag hade räknat med och trott Med tanke på Nej. samhällsutvecklingen Men mm. nu är ju kyrkoval ett väldigt speciellt val Och eh, vi kommer nog få svårt att lyckas där eftersom kyrkan har avlägsnat sig så väldigt långt från ja. våra värderingar. Och även DN kommenterade med att det var dyrköpta mandat. Men det, det tycker jag inte att vi kan hålla med om i och med att vi faktiskt som sagt inte har satsats så jättehårt. Det så vi visar ju i och för sig också att våra väljare är ungefär hälften som är benägna att gå och välja när det gäller kyrkovalet. Ja, som precis. Men, men trots allt, vi fick ju en del mandat och, och det blir ju ytterligare erfarenhet av en valrörelse men nu tänkte jag ta då eh, det gäller mest kyrkovalsmaterial som har delats ut under augusti och september och det visar sig här då att om vi tar kommunvis i Stockholms län så delades mest på Lidingö 13 350 Guddinge 6 250 och det var nästan uteslutande i Sankt Mikas förtjänning faktiskt i Botkyrka så delade man 5950. Nortelje 4900. Stockholm kommer förvånansvärt långt ner, 4150 vara. Nacka, och där svarar mm. du för det mesta förstår jag, jo, jag 3800. Mm. Så det var ju bra gjort. Havningen 2450. Sen har vi Järfäl och Solentuna på 2000. Och Solentuna kan vi inte sakta notera att Anders Sundholm som har lite aktiv där ute. Mm. Sigtuna 1500, Tyresö som har varit eh, ja, kan man säga en ny förening som har kommit igång här 1450 Ekerö 1250, Vaxholm 1100 och sen har vi lite mindre då så 500, så det Tälje 500, Salem 200 plus 200. Mm. Sen har det gjorts ett postutskick i ny kvarn 3600 och Salem 5900. Man kan så alltså konstatera om man och dra bort de här kommunerna som tillhör andra stift så har det i Stockholms stift faktiskt endast utdelats 45 000 mest valtidningar ja, så säger säga nästan uteslutande Inte valtidningar bra. och det tycker jag personligen är alldeles för dåligt och det får väl utgå från att när det blir skarpt läge inför nästa mm. års riksdags och landsting och kommun att det då kommer bli avsevärt mycket bättre mm. Men man får ändå säga att det är djupt imponerande 13 000 350 på Lidingö. Det måste ju nästan i princip vara nästan varje hushåll som har fått. det. Ja, ja, det är ju den siffran som, som avviker mest, om mm. man säger så positivt. Mm, viktigt. Vad man då egentligen borde kunna förvänta sig. Mm. Ja. Vi kanske redan nu ska ta vi en paus Precis, och eh, vi kör Karl Anton här och vi spelar då från Söder har Stockholm fått färgen och det är alltså Södermalm som man syftar till då. Ja, Arnold så Karl Anton Axelsson som framförde från söder har Stockholm fått färgen och det var på Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och även nu eh, mera på, genom internet. Eh, ja, Arnold. Eh, ja, i nyheter här. Det är ju så att på vardagarna så alltså har vi ett program i Sveriges Radios program 1 som heter Studio 1. Och av en tillfällighet så hörde jag att man puffar på det här programmet tror det var i tisdags med följande ord Vi möter Sverigedemokraternas kanske, kanske bästa värmning hittills före militären ställan Bojerud Och innan jag går in på programinslaget med referat och kommentarer från mig och David antar jag mm. så tänker jag läsa större delen av en artikel från SD-kurinens hemsida med rubriken Stellan Bojerud ansluter sig till SD och det är Tommy Hansson som har skrivit den här. Och så här står det bland annat. Stellan Bojerud ansluter sig till SD. Stockholmsregionen har traditionellt varit något av ett sorgebarn för Sverigedemokraterna. Det får stå för Tommy Hansson. Mm. Detta tycks dess bättre vara på väg att förändras sedan en nyligen företagen opinionsmätning givit partiet 5,1 procents väljarsympatier. Ett mycket viktigt nyttillskott för SD i sammanhanget är Stellan Bojerud, bosatt och verksam i Sundbyberg. Stellan Bojerud, född 1944, har en imponerande politisk meritlista efter att under 29 års tid har representerat Moderata samhällspartiet i Sundbybergs kommunfullmäktige. Därtill kommer att han varit supplement i riksdagen i fyra år. Varför har du valt att engagera dig i Sverigedemokraterna? Stellan ger följande svar. Det som tippade över i Sveriges främstadsförbundet för min del var när statsminister Fredrik Reinfeldt letade en kompetent försvarsminister Mikael Odenberg avgå och ersatte honom med vapenvägaren Sten Tollfors. Regeringens svek. För att förstå Stellan Bojerhus upprördhet över den moderatledda regeringens svek i försvarsfrågan bör man känna till hans mångåriga bakgrund inom det svenska försvaret. Stellan utexaminerades som officer 1966 och har under årens lopp innehaft flera meriterande uppdrag med anknytning till Försvarsmakten. Efter några år som yrkesofficer valde Stellan Bojerud att vara yrkesverksam som socialtjänsteman, sjukhusintendent samt personalchef vid ett privatningsföretag. Därefter återupptog han emellertid den militära tråden och blev 1993 chef för territorialförsvarssektionen i Stockholms försvarsområde. Där jämte tjänstgjorde Stellan 1999-2001 som huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han har även varit verksam som universitetslektor. Därefter och fram till sin pensionering var Stellan Bojerud framtidsforskare. Han är idag medlem av Kungliga krigsvetenskapsakademin samt ledamot på listid av US Naval Institute. Stellan Bojerud är vidare ansedd som en framstående militärhistoriker- med en hel rad tungt vägande uppsatser i olika militära publikationer och samlingsverk bakom sig. 2008 utgav han efter en grundlig forskning på Sivart förlag ut boken Livstidslögnen, som handlar om enbomaffären på 50-talet. Många strängar. Det må ha varit den borgerliga alliansregerings misshandel av försvarsfrågan och tillsättningen av Sten Tolvfors som försvarsminister, som blev utslagsgivande för Stellan Bojrys övergång till Sverigedemokraterna. Stellan har dock betydligt fler strängar på sin politiska lyra än försvaret. Han berättar Mitt engagemang spänner över hela det politiska vältet. Sverigedemokraterna har haft modet att ta upp ett antal frågor som andra partierna har duckat för, främst invandringsfrågan. En annan av mina hjärtefrågor är behandlingen av eld i vårt samhälle, och här gläder jag mig över att SD är enda parti som inte diskriminerar äldre. Jag engagerar mig också djupt i frågor som rör vård och skola. Mm. Stellan känner också varmt med den yngre generationens situation i dagens samhälle. Inte minst är det viktigt att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten som grovt underskattas av alliansregeringen. Förhållandet mellan könen är vidare en fråga som berör Stellan Borgelud. Han säger Mona Salins sommartal. När hon behandlade jämställdhet mellan kvinnor och män gav vid handen att hennes idé om jämställdhet är att kvotera in Vanja Lund i så många styrelser som möjligt. Socialdemokraterna missar totalt det pågående förtrycket av invandrarkvinnor och bryr sig inte om hedersmod, omskärelse, tvångsäktenskap och att många av manskommunismen mot sin vilja tvingas bära burka. SD i Sundbyberg Efter 29 år i Sundbybergs fullmäktige är Stellan Vågerud givetvis ett välkänt ansikte i denna kommun som har drygt 35 000 invånare men till ytan är landets minsta. Sverigedemokraterna har ett starkt stöd här konstaterar Stellan. Fler och fler som Sundbybergsbor ansluter sig till partiet och enligt medlemsgistet finns nu ett 50-tal medlemmar. Det finns emellertid ett stort murkertal när det gäller SD-anhängare i Sundbyberg menar Stellan Vågerud. Jag har träffat många som öppet bekänner sig som anhängare till vårt parti men som är rädda för repitalier från arbetsgivare och därför tvekar att komma ut som Sverigedemokrater. Avslutad Stellan Bojerud som har givet tillgång inte bara på i Söderberg och Stockholms län. Hans digna erfarenhet av svensk politik och svensk försvar gör dem också till en tillgång för Sverigedemokraterna på riksnivå. Han ingår således i den grupp där också intervjuaren, alltså Tommy Hansson, har förmånen att medverka. Som under ledning har till uppgift att utforma försvarsavsnittet i SDs valplattform. Så skriver alltså Tommy Hansson i SD-kurines. Mm. Ja, på det då så är det väl läge att gå in på radioinslaget. Precis. Och där mm. inleder man med att konstatera att Sverigedemokraterna har en negativ inställning till svenskt militärt uppdrag i Afghanistan. Och om det säger Stellan ut så här det kanske vore klokt att överväga civil hjälp i större utsträckning på något sätt så upplever jag ju att svenska soldater bedriver USAs krig där borta och det är ju lite tveksamt mm, absolut. och då uttrycker han sig lite försiktigt skulle jag vilja påstå jo, precis. men ni ligger precis i linje med våra, ja. så det här är studion för väl att säga. Ja. absolut det står vidare sa man så här då att Sverigedemokraterna är ju ett parti man påstår det i alla fall, ett parti som man många ser som paria Mm. Någonting som man nästan har bulakt att befatta sig med. Och då får ställan eh, frågan då: vad var det som gjorde att du gick över den gränsen som många andra känner finns. Och då svarar Ställan på detta sätt. Ja att han ägnar sig att studera. Vad Sverigemokraterna egentligen var för någonting. Och eh, han börjar med att ta reda på det, vad säkerhetspolisen tyckte och han. Eh, Även vad naziforskaren som han uttryckte, mm. eller en löv ansåg. Mm. Och sedan så fick eh, han klart för sig vad Jan Guillot anser. Och det är ju den här eh, mycket, mycket positiva artikeln av vårt parti som mm. Jan Guillot då presterade i aftenbok, jag tror det var. Jo, precis bestämde det. Stämmer, precis. Ja. Eh, och eh, som vi då uppfattar som helt korrekt. Mm. av Jan Guillaume. Mm. Och jag sa ju i det skedet att det här var aktuellt att han behöver inte de pengar Nej. som det skulle. Det, att, att tala illa om oss Så han kan mm. faktiskt framföra sanningen Han kunde ha gjort det några år tidigare bara för vår Ja, del. det hade ju <laughs> säkert förbättrat vårt läge mm. I vilket fall som helst så eh, Konstaterar då ställan Att eh, de här olika personerna Och institutionerna då Hävdar att Sverigedemokratern Är mer av ett nationalistiskt Missnöjesparti än högerextremt Och rasistiskt Och eh, Ja, han konstaterar också eller man konstaterar att Sällan Mojrud eh, ligger på, i linje med eh, Sverigedemokraterna i och med att han anser att invandringen har varit för stor och kostar för mycket. Han säger på det här sättet. Ja, jag konstaterar bara att resurserna för att ta emot dessa människor som kommer från andra länder är inte tillräckliga. Och detta är de brinnande förorterna ett typiskt bevis för. Eh, ja, man... Eh, Konstatera att Sverigedemokraterna då anser att de här bränderna och så vidare i förorterna att det bevisar att det mångkulturella samhället har misslyckats. Medan man då vill göra gällande att Stellan Bojerud då snarare tror att det beror på att många i förorterna är arbetslösa. Men det ena leder ju faktiskt till det andra. Precis, det finns ju en orsak till varför man är arbetslös också. Kan man inte språket och dessutom så är, sker ju den här invandringen till ett land som Sverige då, som redan befinner sig i en stark arbetslöshet. Då ökar ju bara arbetslösheten. Och kan man då inte språket och så, så blir det ju extra svårt då, att, säga, att komma in på arbetsmarknaden. Så att, och det har vi sagt flera gånger här. Ja, jag har nog att språket är ju faktiskt det mest eh, väsentliga. Det, det, det är absolut största och eh, ja, viktigaste orsaken till, till att personer hamnar utanför. Sen mm. finns det ju andra faktorer också. Ja. Och det är väldigt tydligt här att man försöker redan här i början av det här radioinslaget verkligen trycka in en kil mellan Stellan Borghild och demokraterna. Det är snarare frågan om ett annat sätt att uttrycka sig. Mm. Jo, precis, precis. Problemet har ju båda kunnat konstatera. Där är vi helt överens. Ja, vi kan mm. väl fortsätta lite här. Mm. Man konstaterar att... Ja, man försöker ju här då... Det är då att Stellan Bojerud menar att det finns inga särskilda etniska grupper som är predestinerade, predestinerade men det har vi heller inte påstått utan det är ju omständigheterna som, som är avgörande mm. Ja, vi kan väl kanske redan eh, ta en liten paus här i mm. det hela om Stellan Bojerud och eh, då får det bli på och han ska förhoppningsvis framföra här Johanssons bogevogevals Ja, ni lyssnar till Radio SD Vidare i det här inslaget så konstaterar man att eh, Stefan Bojerud, att han lever tillsammans med en kvinna från Laos i sin lägenhet i Sundbyberg Och att han är tveksam till partiers idé att invandrar ska förmås att återvända till sina hemländer. Och då tar man ett citat där att eh, han konstaterar att många ungdomar har inga som helst rötter där deras föräldrar kommer ifrån. Det finns ingen anledning att medverka till tragedier för enskilda människor, absolut inte säger han. Men här så vill ju vi hävda då att eh, det här är frågan om en frivillig åter... då frivilligt återvändande i första hand då, alltså för de personer som vill och önskar återvända till sina så kallade hemländer. Mm. Sedan ja. finns det ju ett eh, kriminellt klientel som eh, mm. då ska ja. återvända ja. i den mån det går. Och i de fallen så är det faktiskt så att när de här utvisningarna då, som man kan kalla det, verkställs så är det faktiskt så att då förhindrar vi eventuella framtida tragedier att eh, förekomma så det eh, kan man säga att det är tvärtom precis tvärtom ja, och eh, jag vet inte riktigt hur man har fått ihop det här i det här programmet men eh, summan av det här är att Stellan då vill vänta med vad han egentligen tycker om Sverigedemokrars inlande politik och det, det, det kan ju tyckas vara riktigt för att eh, ja, det kan ju bli vissa förändringar här, även om då Björn Söder som fick komma till tals, SD:s partisekreterare Han säger så här. När det gäller invandringspolitiken tror jag inte det blir några större förändringar. Utan just när det gäller invandringspolitiken, som är vår starkaste fråga, så är vi klara i vår uppfattning. Och Björn Söder är också mycket nöjd med Stella Mojlund att ett Sverigedemokrat. Mm. Sen handlar det ju faktiskt inte om invandringen i det här fallet, när det gäller de här ungdomarna som kastar sten, utan det är folk som redan har kommit till Sverige, va? Invandringen är de som eventuellt i framtiden söker sig till Sverige och då söker permanenta uppehållstillstånd. Precis. Och många av de här ungdomarna är ju födda i Sverige. Mm. Och där har ju ställaren en poäng. Det är inte så lätt att eh, ja, utvisa folk på det sättet. Eh, men problemet är ju att de jämför sig med kan vi säga, övriga som är födda i landet och konstaterar att deras livssituation inte är nån vidare. Medan deras föräldrar då har jämfört sig med förhållandena i hemländerna. Mm. Så det här är ju, är ju en grund till frustration, men faktum är ju att det är massinvandringen som är grunden till problemen. Precis, och varför ska vi då spela på problemen med ytterligare massinvandring? Ja. Det... Sen kommer en person som är ledarskribent på Svenska Dagbladet och har under många år deltagit i en debatt om svenska försvaret, han heter Claes Arvidsson. Och han menar att Stellan Borgryd är inte en typisk Sverigedemokrat om man säger så. Däremot är han en person som många värderar ganska högt och som har ett gott rykte. Och mm. att det ska vara motsättning till en typisk Sverigedemokrat, det, det beror väl på hos vem ryktet då. Precis, inne. om det är hos Sveriges Radio. Eller det ja, där? precis. Med. Men i alla fall så, så menar då Claes Arvidsson mm. att Ställan Borgryd då tillför ja, hur man nu ska uttrycka det säga normalitet till Sverigedemokraterna. Mm. Och han tycker också då att de etablerade partierna, inte minst Moderaterna, har lämnat åk över i försvarsfrågan. Eh, ja, det står lite om försvaret här, eller som, som de tog upp. Men eh, Claes Arvidsson, han säger så här då att vad det gäller försvaret så finns det ett alternativ, även om det är ett dåligt alternativ, men det får ju stå för honom. Ja, för personer som är starkt engagerade i nationella försvaret och som vill protestera. Ja, Moderaterna har ju alltså under Rangfälls ledning valt att spela ner försvaret för att spara pengar. Och han menar då här, Claes Arvidsson, att det kan leda till att de som vill ett starkt försvar kommer gå till Sverigedemokraterna och därmed få betydelse i valutgången. Han säger så här, man kan säga så här att tröskeln för att personer ska proteströsta, på teströsta den blir väsentligt sänkt. Och mm. när det gäller försvaret så kan vi ju fundera på om man inte kan behålla ett starkare försvar och låta försvaret användas i vissa andra funktioner. Vi vet ju att det finns helikoptrar borde finnas i alla fall i det Svenska Försvaret. Som mm, så skjuter eventuella bankronor, eller? eller Nej, ja, det vill förlor, jag inte påstå, eller? men, men <laughs> det finns alltså möjlighet för försvaret att jo. bidra till samhällsutveckling Absolut. och, och samhällsservice ja. i en ganska mm. stor utsträckning ja. i fredstid. Inte minst när det gäller översvämningar och andra naturkatastrofer. Ja, så precis. Faktiskt. Så att nog kan man ha ett större försvar om man då ser till att utnyttja den på ett bra sätt i fredstid. Mm. Eh, ja, sen så kom Pontus Mattsson in i studion och blev då intervjuad och fick framlägga sina synpunkter. Det är ju han som har skrivit den här boken Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Och då ska han uttala sig vad han tycker om att eh, SD har rekryterat denna Borgrud. Ja, det återstår att se vad det leder till. Men det är tvivls utan en av de mest väletablerade personerna som de har värvat på senare år. En person som har gått anseende kretsar helt utanför de traditionella partimedlemmarna och Sympatisörernas område. Mm. Ja, där ställer jag mig frågan också till sådana uttalanden. Mm. Eh, Ja, i och för sig så han säger också att han lockas till parti på försvarsfrågan. Men vi fick ju den intervjun som Tommy Hansen hade klart för oss att han ligger ju nära oss i ett flertal andra frågor. Inte minst äldrefrågorna äldre ja, eller äldre ålderdomsvården. Ja, nu, sen blir det lite uppräkningar här. Eller samma sak som Claes Arvidsson tog fram. Och man tar också upp det här med Afghanistan. Nästan alla andra partier talar ju väldigt mycket om internationella insatser. Om att Sverige är en del i en stor omvärld. Och vi måste tänka på hur det ser ut i Afghanistan och andra orosära i världen. Men Sverigedemokraterna tycker att det är en underordnad fråga. Det viktiga är viktigt att försvara svensk territorium. Möjligen kan man tänka sig nordiskt samarbete. Men det är Sverige som ska försvara sig i första hand. Och innan man kan göra det fullt ut så ska man inte ge sig ut på några äventyr i omvärlden. Det står Sverigedemokraterna för och det tycker mm. jag är väldigt bra. Mm. Ja, man konstaterar ju att även om försvarsfrågan är viktigt för Sverigedemokraterna så är det invandringspolitiken som är avgörande. Det är det som partiet står och faller med. Ja, sen man konstaterar att det här med breddandet av våra politiska frågor de... Han säger så här Pontus Mattsson att jag kommer lyfta fram äldrefrågor, kulturfrågor och han kommer fram till arbetsmarknadspolitiken där han säger att de har stängt för att ha haft en ganska borgerlig inställning till den mer traditionell socialdemokratisk nu. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om Nej, det. Det, det, det kan man väl inte riktigt alltså, Visst det påstå att det är socialdemokratiskt Utan vi värnar om, om Arbetstagaren Jag menar Att vi har svängt ifrån en borger är väl också inte riktigt sant Nej. Jag tycker att vi alltid har varit en ganska så arbetarvänlig eh, ja, Politik precis. Vi står ju för den här mm, eh, tanken Och eh, om man nu vill kalla det för Traditionell socialdemokratisk Politik Då ska vi komma ihåg att det är inte alls den politik Som bedriver socialdemokraterna idag Nej. Eh, ja, varför vi gör på detta sätt det handlar ju för, de, säga, för SD att visa att är ett parti som har fler strängar på sin lyre än bara invandringspolitiken och det vore ju väldigt bra om folk fick det klart för sig för att vi har ju handlingsprogram i de flesta viktiga frågor, mm. väl genomarbetade och trovärdiga handlingsprogram och eh, Pontus Masson konstaterar ju att eh, vi lär ju inte kanske vinna så många nya väljare som då är mest eh, intresserade eller anledningarna när det gäller äldrefrågor, och kulturpolitik utan det här är ju en extra bonus för de som tycker att invandringsfrågan är den viktiga mm. så får man ett extra plus då om vi också är bra när det gäller äldrefrågor och andra frågor. Vilket för allt det har varit i princip. Ja, Särskilt äldrefrågorna Ja, exakt. Men, men det här är ju våra motståndare som, som mm. i sin förtalskampanj av Sverigedemokraterna konstaterar att vi bara har en fråga men vi har många frågor och Pontus Mattsson konstaterar att om vi har flera frågor på programmet så ger det legitimitet. Och den legitimiteten den skulle ju alla förstå att vi har om man bara kan då kosta på sig att studera våra övriga handlingsprogram. Mm. Ja, jag vet inte, man går in på det här, den här kilen som har pratat om mellan Stella Mojerud och Sverigedemokraterna när det gäller invandringspolitiken men jag ser inte det mer än som ett försök att alltså, trycka dit den här kylden. Ehm, I grunden så har vi helt samma analys när det gäller massinvandringen och vad det orsakar. Ja Vi ska väl kanske gå vidare och mm. konstatera att Rapporten nämnde någonting där om in, personer med invandrare bakgrund också inom partiet. Ja det, det var, kom i slutet här och mm. vi kan ju kan kanske avsluta det här hela inslaget från det här radioprogrammet att konstatera då ja, reporten då säger så här då, Stellan Bojerud han levde ihop med en invandrare själv och så kommer lite fnisst då för att mm. det här var ju jätteroligt mm. och man kan ju undra hur går det ihop med den invandringskritiska politiken hans parti nu har och då säger Pontus Mattsson så här då Ja det är en, en hel del Sverigemokrater som både lever med invandrare har barn eller själva invandrare på ett eller annat sätt Och deras, det vill grundhållning är ju att det inte är invandraren själv som det är fel på Utan han har kommit hit som invandrare och ska ja då anpassa sig och bli svensk Då är det okej okay. Ja så alltså, kan vi påpeka här, det sa inte Pontus Mattsson i det här skedet, Men vi anser att det är massinvandringen, det är för många för kort tid, det kostar för mycket, så därför, och det, det vad som händer nu runt om i landet, det bevisar ju att det här fungerar inte, den så kallade integrationspolitiken. Ja, åter då till Pontus Matsons syn då på, som man anser, Sverigedemokraterna. Så länge man lämnar det gamla bakom sig och vänder sig till det svenska, det nya, som då Sverigedemokraterna definierade, så är det bra. Och på så sätt får väl antagligen både Stellan Borglid och andra Sverigedemokrater det hela att gå ihop. Mm. Och det fick ju han också. <kör> och det var jo. väl en bra avslutning på ett. Precis. jag tycker trots allt ett ganska bra reportage. Jo, man får säga det att Herr Pontus Mattsson just eh, verkar ju vara väldigt eh, saklig och objektiv. Eh, åtminstone i den här radiointervjun då. då. Ja. Eh, den här boken i SD på skinn, har jag tyvärr själv inte läst eh, än så länge. Så kan jag kan inte kommentera den då, då. Men i det här fallet så får man väl säga det att det var väldigt Objektivt. Och Stellan Bojerud har ju redan fått mot vind får man väl säga. Det är nämligen så att det står på SD-kryden här i torsdags. Stod det så här då eller står fortfarande då. Författare stoppas av SD-engagemang. Den omvittnat mycket kompetenta militärhistorikern Stellan Bojerud fick en beställning på tre artiklar av Lundaförlaget historiska media. När företaget nu fått klart för sig att han engagerar sig i Sverigedemokraterna stoppas dock publiceringen, skriver HD. Tidigare officeren Stefan Borgrud med tidigare hänvisst hos Moderata Samlingspartiet presenterades för några veckor sedan som ny medlem i Sverigedemokraterna. Av den anledningen stoppas nu publiceringen av tre artiklar, vilka var tänkta att publiceras i den nystartade tidningen Militärhistoria. Artiklarna skulle handla om Brasiliens deltagande i andra världskriget, Koreakriget och om en svensk motståndsman i det under andra världskriget nazi-okkuperade Norge, står det där då i sd -krigen. Och ja, där ser man ju hur, hur fort, så, säga, så fort man kastar masken och säger att ja, nu är jag Sverigedemokrat så, så, så får man mothög direkt ifrån allmänheten och från ja, massmedia framförallt kan man säga då och eh, eventuella företag. Mm. Ja. ja, därför så tänkte jag... Jag sitter här med en bok som heter Livstidslögnen Stellan Bojerud, Sivart förlag. Jag tänkte läsa vad som står på baksidan av den här. Och de, mm. den som är intresserad av att få tag i den här boken kan ju kan, kontakta oss på ADSD. RDSD skriver skriv gärna Aron Boström, box 20085, postnummer 10460, Stockholm. Mm. Jag har post också, a0.bostrom, snabbola, texten då. Kvisslingar och femtekolonnar är lika förhatliga. I vilket land domän uppträder? Icke i mannaminne har någon föraktligare gärning avslöjas i vårt land. Ett sådant brott kan aldrig glömmas eller zonas. Det kan endast förskylla det strängaste straff som i fredstid finns i vårt land, nämligen livstidsstraffarbete. Då sa statsåklagare Werner Ryninger inför stockholmsrådets rätten 23 jubilet 1952. Det var julafton 1951. Efter några snapsar började Fritjof Enbom berätta. Han var inte den journalist på Dekis som de trodde, utan en mycket betydelsefull man, agenten Mikael och chef för Grupp Norr. En sovjetisk organisation för spionage mot försvaret av övre Media trodde på Enbom. Polisen trodde på media. Försvarsstaben trodde på polisen. Åklagaren trodde på försvarstaven, rätten trodde på åklagaren, svenska folket trodde på rätten och hemligstämpeln. Några av försvarsadvokaterna begrep knappast vad det handlade om. Men Fritjof Enboms berättelse stämmer inte utan innehåller ett antal inkonsekvenser och självmordsägelser som rätten borde ha funderat kring lite djupare än vad som blev fallet. Hur kommer det sig att utredare, åklagare, domare och försvarsadvokater inte uppfattade dessa orimligheter? Frithjof Enbom lyckades dra skam och vanöra över ett antal människor som inte gjort värre saker än att de samtalat med någon de trodde var deras vän. Familjer splittrades och utstöttes ur samhället. Denna bok tillägnas de som förloffer för Werner Rynningens ambitioner och Frithjof Enboms fantasier och kan ses som en upprättelse för de drabbade och deras familjer. Denna boken är en bra beskrivning av spionagets anatomi. Det vill säga hur det sovjetiska spionaget var ånger sig till Sverige under det kalla kriget. Och på det så ska vi ta slit och släng med svid Malmqvist. Ja, det här är Radio SD. Det finns ett annat program som jag brukar lyssna till emellanåt. Och den är på söndagar. God morgon världen heter den. Och den 20 september så kom en ganska intressant inslag det är nämligen så att det är något som heter Public Service som ett stående inslag i det här tvåtimmarprogrammet. Och det är en politisk satir av Erik Blix och Mattias Konebeck med två imitatörer, Rakel Molin och Göran Gabrielsson. Och nu tog man upp bland annat Aftonbladets beslut att boykotta aldrig reklam för Sverigedemokraterna och konstatera att det är väckt uppseende i den publicistiska världen. Och då har man plockat dit, Lena Molin, som då tydligen är ställföreträdande ansvarig utgivare av Aftonbladet Och konstaterar då att eh, ingen av de andra stora tidningarna har följt ert exempel. Och då ska hon säga så här då. Och det är fekt när odemokratiska krafter hotar demokratin. står vi tydligen ensamma i kampen mot den för en inställd tryckfrihet. Men hur kan ni då samtidigt skriva, vid då frågan, vi tror på det öppna demokratiska samtalet, ingår inte Sverigedemokraternas annonser där? Står det så, säger hon då. Men då har det fallit bort ett ord, det är ett öppna, censurerade demokratiska samtalet skulle det vara. Ja, hur som helst så är det det vi tror på, i alla fall när det är SDS annonser. Ja, och så, så säger man så här då från intervjuarens sida om det undrar inte är bättre att bemöta SS-propaganda precis som andra partier med sakliga argument och fakta och då säger hon så här då Fakta, snälla du, det här är en kvällstidning Ja, och sen så har man lyckats få fram då Sverigedemokraternas partiuppförande, Jimmy Åkesson här direkt från Partihögkvarteret, säger man och det är sål och stim i bakgrunden. Väldigt tydligt. Och då säger Lena Malin, Melin så här då. Åh, ska han nu få en fans att spela martyr i Sveriges Radio? Gud, har ni ingen ansvarig utgivare? Underförsått att de ska sätta stopp för det. Intervjuaren då till Jimmy Åkesson, han undrar vad de håller på med. Ni verkar fira något. Och då säger Jimmy Åkesson så här. Ja, det är klart. När vi läste Aftonbladet i torsdags så körde vi igång valvakan direkt. Valvakan säger då i ju. Precis, säger Jimmy bestämt Ja men valet är ju först nästa år Ja, och det blir bara en formalitet nu Jag menar att med sån här gratis reklam Behöver vi inte annonsera någonstans Och komma in i riksdagen Tack Aftonbladet för det, Martins Graber Yippie, avslutar Jimmy Åkesson Och vi kan påpeka att det här är politisk satir Med då imitatörer Rav och Göran Abilsson mm. Ja, vi påpekar här så att ingen glömmer det. Och Jimmy har själv tagit det ett tidigare veckobrev att mm. vi ska inte nu bara sitta stilla och räkna med att det är raka vägen in till riksdagen. Utan det här kräver ju väldigt mycket hårt arbete från våra partikamrater. Sen handlar det om hur många riksdagsplatser vi ska få också. Ja, vi, där får så många precis. Också. Ja, vi då, du hade en liten om, allvarliga saker får man väl ja. säga. Ja, därför att eh, det är så att... Eh, Sverige då, enligt en inrikesnyhet av SD Kylirins hemsida, att eh, Sverige då är EUs tredje, är EUs tredje längsta vårdköer. Eh, Sverige får vid en sjukvårdsmätning toppresultat vad gäller medicinska resultat, men bottenbetyg vad gäller väntetider. Bara Portugal och Storbritannien är sämre, skriver vårdtagarna i ett pressmeddelande. <coughs> Health Consumer Powerhouse presenterade igår sin årliga mätning av Europas sjukvård, EHCI. Av undersökningen framkommer att Sverige har överlägsen vårdkvalitet men skrämmande långa vårdköer. Bland 33 länder har Sverige den tredje längsta vårdkön och även om vårdkvaliteten i sig är bra så står utvecklingen stilla inom viktiga områden vilket gör att totalbetyget för Sverige sjunker. EHCI har blivit en standard för jämförelse inom europeisk sjukvård. I år rankar undersökningen 33 europeiska nationella sjukvårdssystem utifrån 38 indi ind indikatorer. Indikatorerna täcker sex delområden som är viktiga för vårdkonsumenten. Eh, patienträttigheter och information, e-hälsa. Väntetider vid behandling eller tillbehandling. Behandlingsresultat, vård, eh, eh, eh, omfattning samt eh, tillgång till läkemedel. Och eh, ja, det är väl skrämmande att vi sjunker jobbas eh, fort när det gäller då eh, vårdköerna. Och samtidigt så är det väl så att eh, Uh, ju uh, mer vårdkärare man har, desto mer ökar de i princip. I och med att det bara blir fler och fler och fler som söker vård. Ja, och man säga. Desto sämre är ju vården för att personalen blir just dessa. I, ja. I, I slutändan, ja. Och det är skandaler, i och med att vi ändå har så pass bra medicinsk sjukvård då, i ja, Sverige. Och så pass dyrt kan vi väl inte. Mm. Mm. Ja, jag har ju förvånat att eh, aldrig missa att läsa Jimmy Måken som bred. Men jag finner då att vecka 36, den har jag av någon anledning gått förbi. Och jag tänkte rätta till det nu och läsa så pass mycket som vi hinner idag. Rubriken Nya framgångar. Sommaren håller på att ta slut och den politiska vardagen börjar så sakta liga göra sig påminn. Man får säga att höstterminen har börjat bra för oss. Ett antal opinionsmätningar som ger oss rollen som tungan på ågen i riksdagen efter valet om ett år. För oss som vill ha maximal utdelning i våra profilfrågor är det förstås ett drömscenario som målas upp. Debatten börjar dock bli aningen tjatig. Det handlar fortfarande om vem som vill samarbeta med vem och man är envisad med att kräva mig på svar om vilket block vi avser stödja. Detta trots att jag hela tiden varit tydlig med att det inte finns något svar på den frågan för eftervalet när vi vet hur det parlamentariska läget ser ut. Vår utgångspunkt är naturligtvis att vi vill ha någonting tillbaka för att stödja det ena eller andra alternativet. Och vi är inställda på att gå i total opposition om eventuella förhandlingar inte leder till lite långt för vår del. I det här läget säger samtliga riksdagspartier nej till samarbete med oss. Det rödgröna laget har varit tydligare med det från början. Medan det blåa har varit mer ödmjuka inför fakta. Om det skarpa utfallet mot oss verkligen allvarligt menade... Vet till först när vi har ett skarpt läge efter den 19 september nästa år? Med gissning, och jag bedömer den som kvalificerad, är att alla partier i riksdagen är beredda för senare samtal med oss. Allt annat vore omdömeslöst och det yttersta beviset på att man saknar respekt för väljarna och vårt demokratiska system. Nästa rubrik, problem för demokratin, frågetecken. Det är förstås lätt att falla in i kvällspressens debatt om olika parlamentariska scenarion. Ytterst handlar det dock om människors vardag, om trygghet och välfärd. När Sönholmberg Holmberg och andra statsvetare utmålar våra förväntade framgångar som ett problem för demokratin, visar det på trångsynthet och bristande förståelse för hur livet ser ut för många svenskar. Fler och fler röstar på oss därför att fler och fler känner igen sig i vår beskrivning av verkligheten. En verklighet som de gamla partierna har valt att ignorera. Det är inget problem för demokratin. Det är demokrati, skriver alltså Jimmy Åkesson. och kan ha en rubrik, och vi var inne lite på det tidigare. Hårt arbete återstår. Även om det i detta läge ser väldigt bra ut för oss vore det ansvarslöst att redan nu räkna hem med Ett år återstår och mycket kan hända. För oss återstår mycket arbete. Dels ska vi säkra framgången, dels måste vi ha en hållbar plan för hur framgången ska hanteras. I partiets senaste kampanjtidning var jag inga fler tomma stolar i kommunerna. Men det löfta inte kan leva upp till utan hjälp från er, medlemmar, sympatisörer och väljare. Vi måste intensifiera organisationsbygget över hela landet så att vi kan leva upp till det förtroende hundratusentals väljare kommer att ge oss. Dessutom måste vi vara beredda på konkurrens. Vi såg i EU-valet hur media valde att lyfta fram andra uppstickare på vår bekostnad. Sannolikt påverkar det oss i mycket liten grad. Vi är inte lika beroende av medial uppvaktning som de andra partierna. Men vi ska vara klara över att det blir trångt om det mediala utrymmet under det kommande året. Faktum kvarstår dock. Med ett år kvar till valet ser det bättre ut än någonsin. Låt oss ha med oss det när vi går in i den mest intensiva perioden någonsin i partiets historia. Och det här skrevs alltså vecka 36 var det väl. Och det ser ju faktiskt ännu bättre ut idag mm. än det gjorde då. Mm. En rubrik till, här kan vi ta. Tuffa moderater, frågetecken. Jag har ju ägnat åtskydda rader i veckobrevet åt att kommentera moderaternas invandringsbluff. Jag och många med mig har varit skeptiska till utspelen om hårdare krav på invandrare. Och mycket riktigt hade man inte partiets majoritet med sig. Vad händer nu? Kommer man trots och beslutet att fortsätta med sin bluffretorik? Interaktionsministern har ju lovat att göra invandrings- och integrationsfrågorna att det är viktiga valfrågor. Något jag naturligtvis välkomnar fram med korten. Mm. Och där kommer man ju säga direkt att Stellan Borgryds övergång det är ju ett klart bevis på att det är bara en bluff när det gäller Moderaternas hårdare tag invändningen. Ja. invandringen. Jaha, därmed så har vi väl kommit till punkt i dagens program och jag, Arno Bostö, mm. och David Bergqvist. Vi får tacka för oss ja. och vi återkommer i eten inom kort... ja. Och vi avslutar med Ove Tornkvists Dagny. Tack snälla. Hej. tack. För